Sünnətlə vələdir. Və burada Kəb ibn-i Məlik deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əgər səfərdən gələndə birinci məhciddən başlayardı. Namaz kılardı, sonra gələrdə evinə. Və həmçinin burada Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh deyir ki, bir gün gəldim, gördüm, Peyğəmbər sallallahu aleyhəm məhciddədir. Və Biri də səfərdən gəlmişdir, fiyanbar sağlısı ona deyirdi ki, iki ülkət namaz qığır. <gülüyor> və bunu bu alamsı, <gülüyor> göstərik madistə ki, insan həmişə səfərdən gəlində yaxşıdır, birinci sünnətdəndir misli gəlmək. İki ülkət namaz qılmaq və gedmək. Və bu da həmçinin, indi gələcək qabaqda, həmçinin yəni, evdə də eşidənlər <gülüyor> biraz hazırlıq görsünlər, hazır olsunlar səni qarşılamağa. Əvət, birdən girmə bəynilmir. Əvət, pisən girmə bəynilmir. Gələndə səfərdən xəbər verməsən gəlim. Aydın deyib, lakin o vaxt balaca olur Kəşf, yəni Daçı Məkkə şəhəri indiki Kərbə Məscidinə balaca idi o Həmin üçün Mədinə indiki məsciddən balaca idi. Aydın da ona görə gələn kimi girdi lə məsciddə. Artıq gəlirdi ki, plan kəs gəlib Və evdə də hazırlıqla onu qarşılamağa və sonra gedir evə. Bu hikmətdir. Va şimdi <coughs> bu zənglə söhbət də var, yaxşıdır. Zəng və lakin bu sünnət tətbiq olmalı idi. Məscidə gəlib iki rükət qılub sonra getmək. Baxmır, ə, haram vaxtdadır. Və lakin bu təhiyyəməscid deyil ha. Məscidə girəndə iki rükət deyil. Bu hər dəfə səfərdən gələndə iki rükətdir. Aydındır? Və ona görə Yox, meçidə girəndə yəni, lazımdır Ayrıca səfər namazı qılmaq Ayrıca səfər namazı qılmaq Yəni, e, meçid namazı qılmaq Adan. Təhiyyə lazımdır Taq ki, əgər girəndə tutaq ki, zöhr azan olub Təhiyyə namazı Bir dənə bunun bilgi yəni ki, namaz deyil Taq ki, zöhr namazdır Zöhr namazdan qala bilirsən ki, sünnətlər var Azan olub, girmişsən Meçidə İndi nə? Təhiyyə qılmazdır sonra sünnətləri Dövür ki, yəni, lazımdır Sən sünnətləri qıldırsan, qısardı. Yəni təhiyyə də məqsən nədir? Məqsəd odur ki, sən namaz qılıb oturasan. Əgər sən zərerdən qabaq azandan sonra girməsən, sünnətləri qıldı, artıq məqsəd yerinə getirildi, namaz qıldım, oturdum. Yəni təhiyyə məşəi ayrı bir namaz deyil. Həmişə səfərdən gələndə məscidə gəldikdə lazımdır təhiyyə məşəi qılıb sonra səfərdən gəlməyə görə namaz qoyur. Hələ namaz səfərdən gəlməyə görə üç ölkə namaz qıl, o kifayət edir, aydındır və bu məsələ belədir <coughs> sonra Buxar Rəxmin Allah babu izə dəxələl məscəd fəliyarka rəqatəyim, yəni məscədə girəndə iki rükkət namaz kılsın o burada əbi qatada əbi qatada deməli sələmənin rivayətində deyir ki, piyambar salsın deyib, əgər bir viz məscədə girsəz oturmamışdan qabaq iki rükkət namaz kılın və məslihə girəndə də bu sünnətdir sünnətdəndir, məslihə girəndə namaz qılmaq, iki rükət və <coughs> burada namaza rükum mənasında gəldi, dedi ki fəliyər qa, rəqatəyin iki rükətdir, namaz qılsın, rəqə rükum mənasında gəldi, aynındır rükum mənasında gəldi, necə ki Allah-u ayədə həmçə rükum namaz mənasında, işte, həmçə qorxum ixlas mənasında, necə Allah-u deyir olaq İman əhli ki, onları namaz qılarlar Zəkat verərlər Rüku halında Yəni qorxalıq, ixlasla Yəni namazdaki rüku yox Aydınların üçün burada da Bu ərəb deninin xüsusiyyətlərindəndir Bir dənə söz nesiməyəndə işlənir Və Bu namaz da Sünnətdir Yəni namaz O lakin yaxşıdır, oxdurmamışdan qabaq Yəni salam verə bilərsən Yəni mescək yaxşıdır belə sünnətdən Yaxşıdır belə ədəbdən Girməkcədə salam ver Kürket namaz qıl Sonra ged, otur, sonra ged, danış Sünnetdən yaxşıdır belə Girib salam verə bilərsən Yəni, bəzi qardaşlar bir olaq yayılmışdır ki Salam vermək de olmaz Gələk namazı qılarsan, sonra salam verə bilərsən Yəni, salam verə bilərsən Lakin ənlə yaxşıdır Çünki ənlə gəl görürsən, söhbət uzanacaq Keyfə ha Bəl Başladı söhbət Arıç keçir, sonra gəlir sünnetdən azıq Onun yaxşıdır Girəndə ümumə salam verir, sonra iki ülkət namazı qıl, sonra gedə oturur, sohbət verə. Aydın sunnətdən belədir, yaxşıdır. Və salam verilən lazımdır, bəhkdən eləmək. Xüsusən namaz gedən vaxtdır. Aziz qardaşlar namaz gedir, bəhk səslə salam verir, lazımdır. Aydın veril və el məclisi olanda lazımdır, bəhkdən salam vermək. Hələ sakitçı salam verir, otur yinə. Aydın veril və. və sonra burada e, Buxar Rahımla başqa məsələyə keçir. Alla qalsın inşallah gələndəsəm əzəllə və nəyə Allah və nəyə